Y ningú no llaméis padre sobre la tierra perquè uno solo és vuestro pare. Blanca paret d'infància, moix endinsat en el bosc, pas ja perdut del passat, xorca rocada d'avui. Marques de pedra incompreses, escales al cel sense l'àngel, arbres fortius i arrelats, ombres d'estiu a les portes, cambres d'infems antigoses. Racons en neggris de misteri, h homes gegants a la vall, prades mogudes pel vent, mars d'horitzons allunyats, moviments de porxada, fosques vermelles naixent, belles pedreres en sal, fredes balades al moll i remors de les ones serenes, soques torsudes d'ar bram, tanques sembrades de nyor. Ciegos, Què vale más? Què vale más? Surt estirat el cadàver diví en la mort dels humans. Trist cementiri nocturn fet de silenci d'infern. Tocs tots de dol entre planys dels devots portadors de les restes. Cendres i pols sense buf, mort dins la mort de la vida. Cos que s'emporten amb llums més oscurs que la lluna d'ahir, buit i passiu, Fugitiu ara del món i de ses fosques. Sona la marxa, sabent poca cosa d'allò que hi haurà, dins el silenci del Déu pers el camí de la noesa. Trompes i tocs sense més, com els temps de desert i camí. Passes de set i de fam, fent esperança del món.